Com cada primer dimarts de mes, l'Oficina Mòbil del Consumidor visita Tiana per poder atendre tots els dubtes i preguntes relacionades amb el consum. Es tracta d'una visita organitzada per l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona, en la qual s'ofereix informació i assessorament en temes de consum de forma gratuïta. La unitat mòbil se situarà a partir de dos quarts d'onze i fins a la una del migdia davant de la policia local. En aquesta ocasió, des de l'Oficina Mòbil esperen un cop més un gran nombre de consultes relacionades amb les telecomunicacions, contractes de telefonia mòbil altes o baixes de la línia, o els serveis d'internet que ofereixen les companyies tornaran a ser de ben segur els protagonistes de la jornada de consum d'aquest dimarts. És per això que la tècnica de consum de l'Ajuntament, Mercè Tarjuelo, ha volgut donar algunes recomanacions prèvies. El més important és que hem d'exigir el contracte, ja sigui una contractació per telèfon, una contractació en botiga... Després fixem-nos sempre què és el que estan facturant, si estan facturant d'acord amb el que hem contractat, i si tenim períodes de permanència de línies, de consums, de terminals, de qualsevol cosa que tingui relació amb el contracte. D'altra banda, els ciutadans i ciutadanes poden plantejar les seves preguntes en temes relacionats amb la compra i lloguer d'habitatges, serveis bancaris, a més de temes relacionats amb vehicles. Altres inquietuds dels ciutadans que poden adreçar a l'oficina d'atenció al consumidor de Tiana van des de l'etiquetatge i la garantia dels productes fins als serveis postvenda, passant per assegurances, viatges i serveis turístics o compres fora d'establiments. Ràdio Tiana, serveis informatius.